Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna The Presenter, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirë mëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Mirë Ör, mëngjesi. Faleminderit. Alti është e Hën ditë pa fillimin e javës. Pa 22 gusht. Sa le 4 minuta në këto momente, miq dashur ju jeni me klubin e mëqyesit Blendi Altini këtu. Mqyesi dhe erdhi duke u holluar ky klub i mëqyesit orti. A e ke vërsysh? Dikur tonim klubin e mëqyesit me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Pa. Shumë, shumë. Dhe gërësysh, po. U! Shum dikur ishim shumë. Do njëherë Sonila. A e ke vërsysh? Nuk e ka pasur. Po themi gjithë tani njëherë kështu. Ready. Po. E tjerë, e tjerë Kështu që... Tani... Uh, Këllukin gjesit me blendin e altinit Hello! Hello! Okay, U gërë shë rrosur këtu Qa bëhet mirë? Mirë një fundjavë e qëtë duhet Unës uh, nuk lëviza së pata mundësi so Ti është lana, po, kanë bër kanë bër plaj, të gara zëmëse Po njërës kanë bërë plash Kanë bërë plash, bonk Në valën madhe Ishtë të vërtet, dje ishte mm. Dje nuk shkot, është të në shkova Por dje për toa me thëndrejtëm Mund kishëm shkuar dhe dje Po më mirë se mbarohem sa pun tjera I që duheshin bër Se duheshkuar që i të monë plajsh në fund javë Edhe mbeden gjitë punët që Zakonisht kryen për fund java Në gjetë javës Mbeden pa bërë Javës nuk punojmë do të Javës e mi të zënë me pun Kus uh, Kam shumë bezit Shkojnë në në bër, për pazar e këshu gjetë javës E gjera do të Më mirë i kryo në fundjave dhe i ke për... Pasar vetëm këtë të vogljatë, për ditëshmet, se këshu... Po nëjse, gjithës e si mirë, uh, kepi në Rodonit, me qëra fjalla, kisha... A ti e vajta? E, nuk kisha shkuar këtë vitë. Kisha i që vjetë që kisha shkuar në kepi në Rodonit, po jam... Uh... Befasuar. Befasuar më do se kam shënë. <gjana> <gjana> Befasuar, mund tash, nuk kisha shkuar këtë vitë. është uh, mirë, është mirë, është përtet, kë Sidoj ka mm. energji elektrike, kjo është problem. Po për me gjenerator punon në ai. Me gjenerator her e herë pas here. Domethënë e digjon që ndizet, e kupton? Si është për të mbajtur konstantë temperaturën. Po, i mban ftohta, kjo që është ajo ftohta bie dhe ushqimet, kam përgjegjën unë. Por shumë njerëz shkojnë me me frigoriferin e vet. Po kimi Rodonit ka një gjë. Ësh për atë pra që nuk portojnë, mbasi kanë mbritur në çirin e Lalzit që të ngjisin në atë që në tjetër. Shatin sheta jet, kalon, e gjithë atë rrugën që kalonë Dhe i sa më rrinë në kevjë në dojnit Dhe është plajji rëra e bardhë Që është ande nga me situashme Fityri nga perëndimisht Shumë i pas të rrugjë Po së ishtë thashtë Nuk ka energji elektrike, nuk ka roje plajji Nuk ka qëndërshëndetësore Nuk ka zhjithë nga këto Po se me aferta nëse ka, duhet t'it në plajjë Po nëse e mi sikur se ku ndodhe ta egzeksisht Që që ës është pak a shumë qitande, ku ka shumë kështu. Qu... Po, diçka ka gjerë pa prekur. Po. S'ka dhe nga këto tiret. Është e vërtetë. A mash i bukur. Edhe ja vlen. Është shumë i mirë po. Është i mirë mir, për fëmijën, por shume se ai bregu është shumë i gjatë, kuçoj është cekët. Edhe ti e l pa dhe me ragun që... atë miragun që do të fusi. Do mbytet, do mbytet. Po, më nis. Bash mirë. Është okay. Super. Që që kjo ishte Fasaj dije, dije ishte kështu Urbane e gjithë që ja E dhe ishte okej okay, Po ishte shumë në zet Me thëmë drejnë, Nashisht. ishte shumë në zet Puh, ishte në zet Nga ora një dy njerë Po për ishte përvullim fare Që që nga ora një dy isha pak vishman Që nuk, nuk Që nuk shkuem Po të pak tëjmë të punin barua Kështu Um, mirë mëgjes që të gjithve, shpesojmë që të keni njëja fantastike mishdashur Po afron fundi gushtit E ne jemi gjdo dit këtu në klubin e mëgjesit Blendi altini all të do të jemi në në vetëm bas pak Liga bua është e para Për sot që e sempre una kanconi që vetë kjo Dhe ora është 7 e 8 minuta sempre ma quando il voco che dentro Cristo voltava bufera e ha fatto il cielo nero e sembra faria che è più duro c'è sempre una canzone per caso o per fortuna c'è ancora una canzone Nata un dono po il vino Mentre in furia la bufera e Il sangue fa il suo giro Qualcuno urla che era ora Le palme sono calde Già lì seduti saldi Finché lì dentro è solo calma E sei un particolare dentro il quadro generale che vorrebbero ma non possono ignorare c'è sempre una canzone per caso o per fortuna c'è ancora una canzone caduta dalla luna Se han fréu na canzoni, che non va a dormire. C'è ancora la canzone, ancora da sentire. Momento la bilancia piega. A të ndra metri nështë ee, A të të tilonski formalës, Mëntër frenchë në найти në perspectives, Në mësti qëndë eступë duns se si ëbër detosë, E dët eiste pods në në ogërë, N'ach Pedët iplosia në në përlla ahrëіqë, Nëstar efforts, në니까, xe të pisë në përpo ù e të se me ne vërëhtëu hejërë faëinë Në ach Talë a të në izh enë të chenë në në direction. Già sover fortuna E c'è una canzone Caduta dalla luna Se sembra Center of Tirana, to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10, on Radio Club FM 100.4. Mirë më njësë gjithëve, ora është dhe një 7-18 minuta, vë shkone 19-19, mirë më njësë i Olë. Mirë më njësë i Olë. Mirë së erëve. Mirë së gjithëve. Olë të mishë dashur me disa minuta vë ne sotë për një një punë saj. Po një punë saj. Ka një spektim të mëqjes. O tha mirë. E lehemi rezultatet janë? Pozitive. Pozitive mirë dashur. Ishte gjithë zgjuar. Feshe, ë? Po, ajo tjetra. Wow. Ço ve analizama? Po po. Vërtetë? I ra në kok. Wow. Si ta mund sikoj dia? Jo, po, është një nga gjërat që bëhet herët. Se s'u mund ta mbash shumë gjatë. Ju s'e thon se po sin vet olta. Ë? Ka vetëm fëmijë vetëm. Po po, po, është vërtet. Figurisht. Kjo është kerta. Shumë mirë ajë dhe suksesë Mirë falimderit uh, Dëgjo është shumë mirë bashkë O, oh, shiko, shiko oh. Pa, O, dëgjo wow, oh, Falimderit oltë <laughs> Oltë është është super Po, dëgjo, unë doja të është një zotëri që na ka shkrua itur Viktore Lejz dëgjuhet hmm. Po, si është puna është njënga dëgjuhet si tam E na ka shkrua itur në Faqen ton të Me qera fjalla, faqe jo në internetit Ose e Facebooku të bënë në dishkat qëdishme. Çdo mesazhi që na dërgojnë i kthem vetë. Për I përgjigjet me një mesazh që është www.wpf.al. Po edhe unë po. Është po shpejtë robotike. Mm -hmm. Po, çfarë është këtu? Përshëndetje, thotë. Ehm, a mund të jepni informacion kur ka filluar kjo bimë qesit? www.klabfm.al Aty vërtet e gjen një një informacion. Po, e gjen po, nuk, i nuk është keq. Po. Tamëndër. Përshëndetje, na ka marr malli për ju. www.klabfm.al Pra, aty mund të na dëgjoni. Mimi për vesën e saj. Kjo është ide jo. Po si si është bërë ajo? Si është bërë? A ka bër, bër. Beny? Ben. Falem, jete. A jeni të mirë gjithë? Dobrë. E ënisë po Viktori që na ka shkruar, u na ka dërguar uh, një link. Dhe thotë, "Mund duk interesante, doja ta ndaja me ju." Dhe i vajti www. Jo është një video. <laughs> <laughs> na i dërgom linkun. Është video, na i dërgom dash një video. Sigurisht. Ëh, ndjes për ato. Por Është një link dhe? që tregon një djalë, mm. i cili shkon uh, në Makedonë është në diku në shtetet e bashkuara të amerikas. Dhe me sa duket këtu është aspirant për rap. Po, djaleu u shi këtu që ka vendosur që porosin të mos e bëj me të folurën e zakonshme, por ta bëj rap. Ëh, mm. oh, interesant. Edhe më sa nga kjo, më sa nga jo. Pangan kjo edhe pangan jo Nenë në në në në bëkdojnë edhe Po për kjo është ideia Po për kjo është ideja Po për kjo është ideja Po për kjo është ideja Në këtë tripi Në këtë tripi Në këtë tripi 2 apple pie Ok 2 apple pie Ok Na në Let me get some big max and two waffle fries a little bit of sprite in the side of fries let me get a mix up let me get a meat chicken of course make sure the I can kick and I want to make rice before I make piss let me get a hash brown if it is a bit of lunch aid a bit of dip I'm gonna be mixed up and upset let me get some nuggets too I want a board cake and a parfait, two and damn I really had a hard day. Let me get a mid-cafe latte and a couple hundred large shamrock shakes. You see what you're talking about here? I don't like this. Yummy, yummy. Yummy. You're not going to get a burger with a slice of cheese, but no one year's of pickles, so hold that please. I want a make flurry, two and those, one M&M, one Oreos. I want everything on the dollar menu, and a burger with jalapenos. Let me get a flat wrap for my Vap app, and I, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Taking everything to go, so back that in a black bag, high reds eating all the flat jacks. Did you get all that? No, no, e more të gjitha i pëtë në fund Asë more i asë gjëjnë <laughs> të dhe <laughs> Po i që ishte Që që farim dirit Viktor Farim dirit për uh, Mendimin Që të nga shkruash Mund nga takoni uh, në Facebook Gjdo ko Facebook.com fraksion klubi mqesit që hëtë miqtashur Facebook.com fraksion klubi mqesit atje Mund komunikojnë bashkë Tiri riri riri riri riri Shade 22 minuta në këto omente duham pak musikët mirë është Pink që vjen të anim me Get This Party Started Blendi jertini oltë a janë gjithu në kluin e mëgjesit Mëgjesit Hello Mëgjes Kla me fem the wildest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm 4 orë tani fikse për një ndërprerje shkurtër publicitare kur të kthehemi miq do të ket muzik muzik po do të laim kështu çfarë leta zbulojnë djusit leta okay ashtu do të laim ndaj ta lëmë do ta lëmë po do ta lëmë thash kom shkutoj tani dhe ju un thash se kaluat jo skalet galen vaje ah të cilës kaluan kurrë Ok, leta lëm Leta lëm kështu pra Misht dashur këtemi pas pak, shupaj lejm Lej e si dush This is Club FM Hai, mirë se këni ardhur në klubin e mqesit Në Club FM në 100.4 Misht dashur, është thamit 8 e 52 minuta Unë jam bledni du bashk me altinin Mqesi Normalisht du tisht të këtu dhe Olta Po jaku është duke Por, ardhur uh, Si që tham, Olta është në shpinë e saj Valën e kru jës, pa ajte Olta Së është Jemi një program të drejt për drej po, Më lai, atë provon të më djeshë mund ta bëni dhe pa mua. No? Po rdhënë? Ai, fam provoj sodëmjes, po sodëmjes na priti një mesazh nga Olta. Ne mjësash, mund ta bënim edhe pa ty, Olta. Kjo është vërtet të... po me ty me është ty... më mirë. Me ty mer kuptim. Okej. Okay. Të gjithë. Edhe unë prandaj erda. Gjithë gjith emision. Pilom lojrat edhe ti përvishe mi punës. Tani 6 gjëra që nuk të tjipa, e di edhe nuk e di nëse Olta ishte vonë sot mëngjes për arsye të justifikuara apo për shkak se e ka fjetur vonë e... kuun s'ka bër edhe pasas të shquar dot unë dhash arsyeën nese së dhe. Okay. e zëm se s'e dë okay ë themi që ti për shembull ke fjetur shumë vonë sepse un po. kam 6 gjëra që nuk doën bër para se të flesh ah po na thuaj një prej dal këtu jo e parë nëse ti do të të flesh po duhet të mos kesh drita të forta po dritat e normal. forta Thonë ta, ta largojnë gjumin. Mhm. Mm e vërtetësh. Mhm. Mm e dyta. Që sjë ulini drita thonë, të paktën gjysmë ore para se shkosh në shtrat, duhet të mundoje të të lësh këto. Po mirë. Ë dhuna në televizion, qoftë edhe në shtëpi, ah. është e padëshirueshme për gjumin. Nëse i duhet të parë një film aksionaltin, shanset janë edhe ka dhunë. Shantët janë mosë që Mosë Zërë Gjumi Ka asuar përshomë me një film Romantik, romantik pose... Kërë personaje të rinë shistëri në krevat <laughs> E flen Po kjo nuk është Dë përë thënë Filmat e frikëshëm mirasht... Filmat e dhunëshëm Si të mos horori Po, dhe, dhe qështë e shtu që nëse shikon horor Pasaj, ku shkon të flesh Bëtë shumë e vështirë Se i akoma në Në në, në, në feqin e adrenalinës Ti dëgjoj. Mhm. Nuk duhet që të bësh ushtrime gimnastikore apo fizike në përgjithësi, qoftë edhe vrap, shtëpi apo 2 orë para shëtrantit. Domethënë, 2 mm. orët oh, e fundit uh, para se të flesh, nuk mund të jenë orët kur ti ke aktivitet ja kërtet, fizik. Ja, kur të ke aktivitet fizik. Mhm. Mm Ëm, uh, ajo që mund të bësh për shembull është joga. Do kjo joga apo këto ushtrime të e, e, e frymarrjes. Uh -huh. Po, uh, siç thonë uh, ekspertët të bëritë të shërbijes në përgjithësi ë um, shkakton pa gjumësi. Jo, të bëritë shërbijes në përgjithësi e ndihmon gjumin, por gjatë ditës. Jo, të bëritë e... Jo, par, po, po. jo dur parë, jo, domethënë para gjumit. Po, ata që bëjnë shërbim rregullisht flen më mirë, thuhet se ata që s'bëjnë shërbime, por kafeina është një gjë tjetër që nuk bëhet para gjumit, por kta e din. Sa or para gjumit është? Gjithë njerëzit thuhet që Kafeja e fundit, mirë është. Unë un nuk e zbatoj këtë, por kafa e fundit para qumes do të jetë tetor. Ah, tetor. Oh, shumë. Ja më, nuk e zbatoj. Atëre i bie që le ta bëjmë pak llogari. Nëse ti e zën planorën 11 të mbrëmjes, më bie që kafen e fundit ta pish në 3. Në 3. 3, gjys maksimumi. Mhm. S'ndodh ku? 11 flleneri po nga ora 4. Ah? Po, në planorën 12 votë. Po, ta flesh në 12, po. Mirë, po e pim 4, atëherë që në 12. Hajde po. Mm. Kjo që dy vjet që fle nga ora 2-3. Në të pasdites. Po në 2-3 mbasdite kam qef një or gjum, pastaj në darkë fle në 10. Mhm. Ka po leshën në mjek. Është një, është një Jam në emision gjesi Ronaldin. Është një mjekve autor dietash quhet Dave Asprey. Mhm. I cili thot se ka një dritare. Metisorës 10, 25 Edhe një mbëdjet Të natës 22, 25 dhe 23 Ku Njerëzit natyrshëm Ndjenjë lodhje Dhe kjo është një moment shumë i mirë për të, për të fjetur E në ras të se E megrishon dhe e kalon të Kalon e dhe gjumit Mund të të kalon e dhe gjumit Ka përcen <të> gjumit, si qëtë pobër A dhe përcen nga ora një gjumit dhe gjusë një Po. e energjise një drejtare tjetër. Ëh. A gjëja tjetër është stresi. Njëra ndoshta nga arsyet kryesore që njerëzit uh, thonë se kanë si problem me gjumin është, është stresi, stresi më shpesh. Sepse sepse mendja nuk ndalon dot të së, punuari, të punuari, të shqetësuari, të vrarri ndihalle probleme, më sa më pak streson, jo vetëm për gjumin, po edhe për shëndetin përgjithsisë. Po. Ta shkurton jetën. Është e vërtet. Për i të e një shprejt dhe dikujt, ishte një nga këta njështë deshquar, por nuk mbaj mëndë eksakt, e di që ishte një burë, por nuk, nuk për vjen. Por ideja ishte këtu, më duke se ishte Walt Disney. Më duke se ishte Walt Disney vetë. Që të thoshtë të? Kryuë si kompanisë madhe. Por, thoshtë të. Um, thoshtë të, shqecimi, mbi dishka, nuk e zgjitha të. Dume, në gjërat janë ato që janë, dhe dhe dhe dhe dhe të daj, edhe sa ato që ti të shqecohesh, Nuk të ndryshën, nuk të ndryshën, nuk të ndryshën absolutisht është që. Po, këshu është. Këshu është. Këshu është të dajë, okej, okay, mere parësysh, mërzitë u po të duash, po rritë vrasë është mëndin për ti shkanë që është në fundë fare jashtë dorës të ndë, s'ka përndimuar në zidin e problemin. Këshu është? Non se bëj. Këtë e jemi mbasë lajme vetorës nëndë në This FM 100.4. Rogoni Sahadin në kryeqytet, mi dashur. Sahadin në Sheshin Skënderbej. Sahadin Live. Ne do ta marrim. Do ta ritoniu. Ora keni hyrë tek Sahati? Jo, çfarë është? Është hapur po. Është hapur po. Po kanë hyrë turistat, duhet. Tani me gjithë çekët. Po më duket se. Ëh. E jo, do thashë nga që ndarkati përgjithsisht hipnin këtu kur hipnin këtu çfarë kur kishin nevojë personale Jo, më jo. Ato jo, nuk është më. Ah, ato jo, kore... ato thashë çaj këto botë. Kore... A... Hipnin se bënin nga sala. Kalova te parkuria, është ajo çfarë është e pavarësisë. E pavarësisë, ajo e pavarësisë ajo, ajo është më shumë se 21 herë. O zot mall, nuk e di më. Një herë e pavarur domethë. E do thashë përdornin Ai do më si ditës. Tualeti i pavarësisë domethë. Ëh, <gjës> mirë shumë keq për atë. Po pra njerzit po edhe atë rregulluan. Njerzit diku duhet ta bëjnë Altin. Po. Diku do ta bëjnë. Dakor, bë. diku do ta bëjmë. Pse jo? Pse jo nën flamurin shqiptar? Fondja ne kremthimin e 100 vjetorë. Thashë se mos edhe sa hati. Ajo i pa në mënyrë edhe një lloj ka mështypjen unë. Tani ai që shkon edhe pshurr mbi monumentin e pavarësisë, ndoshta po mban një qendrim. Po. Po thotë, e kam thonë? Një qendrim që Qendrimi ky e është spray ajo. Dotaje njeriu e kupton e thotë shiko aty është një trung peme, këtu është monumenti i pavarësisë. Ku të shkoj un? Po jo, të. Ço se do të jesh ka një kthes aty te te monumenti. Ço po të futesh ai këndi, çovon ato. Po e baj me çakull është një kthes. Po ka përzeh ona me hap. E do të them ço s'dukesh. Ka një kthes me ka. Eh. E kam fjalën ço te pema. Ah. Não falho para na... si, ti, pas si, ti. Ah, pô, ah Parece que eu passo-me na voia de ti Sim, eu não vou de lá Um bom pecoço para o Efecto Radio Eu me sinto de far Não se calme ah. ah. ah. <laughs> <laughs> <laughs> a intenção ah. esta já. The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Ooooo Më njështë e mjështë të keni ardhur në klubin e mqesit në valet e klab FM në 100.4, kurdoj që tjeni Good morning 22 avaj 23 23, 23 pllot 23 gusht në gjdashur është mart, po? po. e martë po Martë po, as pak tërës Por as pak tërës në klubin e mqesit Por që i ku dhe gushti Po, njështë e godë, njështë e godë <laughs> Me rratë, me rratë, me rratë Po, shu i zellë që sotë dhe tini Ok, mm. ok Nuk e di ka tërkon se do të, hajtë flasim më flasi. afër. Ader ulu ulu ulu. Hop. <laughs> po. Sot. sot është e martë, miqdashur 23 gusht, është e martë, por iku dhe gushti. Jo <laughs> jo jo. Ah, po mfalë. As pak ters, po, po, a dëmbaj, faru, <laughs> <pësues> <laughs> të ersaltin. Po, edhe një herë mfalë. Ora mbajmë. Truan faru, po bëmë më. Vëri një thotë. Postues në fakt që 1 minutë ers do jet sot. Po kaloj pra. <laughs> ah, po kaloj. Ja? Ndoshta ishte ky ish keq kuftim. Kuk Ësakt. Sigur ti ishte kaq dhe dhimbja ime e kokës. Ehm. Um, A tjetër një tjetër. Është uh, sot është martë, por as pak ters. Kurse nuk, po kur nis me klubin e mëngjesit dhe uh, data është 23 gusht miq dashur dhe mund t'themi se iku dhe gushti. Po bravo. Oh bravo. <laughs> mund të takoam. Oh tani po. Bravo. E gëzuete. Wow, bravo. Ojë azi dhe olda. Mirë, mirë. Mirë? Shumë mirë. Hë. Qfarë për fejson rotina e më njëstë tani? Ti e të këbër rrugën e gjatë apë rrugën e shkurëtër? Rrugën e gjatë vash dhe në bërë Rrugën e gjatë vash dhe në bërë Përvan Wow Për të shfarë për... Skatë që është është është mirë është me më të sprejënqë rrugën e shkurëtër Që në faktë tani që pojpijem e gjatë po vimë më shpëtë E kam batalje? Nuk ka trafi Nuk ka trafik? Nuk ka trafik fare. Ëh. Mm -mm. Nikët ka... ti në <laughs> orën po, më... po, 6:55. Do të them ti hyr nga Tirana, ëh, vjen nga autostrada Tirana-Durrës. Po, vetëm semaforët më ngadalsojnë. Po, me vonojm pak. Janë mbështitur. Janë. Dy nga <laughs> <laughs> ato i hoçim. Dhe sot ishin të gjithë të. Do të hiqim gjithë semaforët ose do të japim një kshu. Ti ke shëshim gjithkohës. Ëh, super. Po të japim kështu. Jo, jo, si leje nga bashkia që Ka lëvën vetë. Shikoj ato ting ting ting ting ting a, ting a, ting a, ting. Duhet makina, duhet makina. Këto janë bënë shile. Mhm. Mhm. Mhm. Çfarë imagjinat duhet? M'fal. Çfarë po insinuon? Duhet këtë një Targ Z, një kështu. Targ Z. Ej, pse kaq mbrave votësun? I del më të vogël se kam. Qa... Zë sh -sh -sh po? pra a uzesh shteti po? Shteti pras shteti po. Z. Po pse Z? Po që t'hapet pra si ma fori që t'rëmbe ja, dhe i dhe... Njo pëse zë pëse dhe um, shtetit zhjolli zët A më këtë... Pëse nuk zhjolli shët... Shtetë... Për është zyrtare... A është zyrtare... A... bravo... Shiko alë ti... Po që nga mirë alë ti nësot? A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... A ti nishtë mirë... Që ti se disë tek uash po ai ishin ky sot dritë plot. Se, tjere... <laughs> se un jam në errësirë? Po, po pse? Po pse? E nuk e një ka një shumë diell tani. <laughs> në këtë moment, po jo, ja, duket më ngjess shumë i bukur. Sta kanë dezur altin dritën. Ë, uh, okay. Jo, ja, jam mirë, jam rehat ose mund të bëj gjëra edhe nuk duken. Ah, uh, mirë. Kjo është magji radio sot janë sotrinj. Mund të bësh gjëra, ja, një sekond. Duhet të mund të bësh çdo uash. Viso. Me para të vishesh. Oh. Dhe t'i prapë nuk duke është Jam praktikisht një soja për jo? Pa bërë një lë duke Digjohet rëmuja në që... Digjohet pak rëmuja për nuk... Okej Nuk shqipajt që Asje nuk shqijet Se qërë bëra unë një zote di? Okej Unë them të anisim edhe për sot E nisim Olda Kjo është e me tre plit kam duke të Pa, kjo është Pa, pa, pa Cooking so the cooking on the burners Oh Ne ku vimëm pjesët La la la Klab FM 100.4 Mirë mëngjesë, mirë së këni ardhur në klumin e mëngjesit në valet e Klab FM në 100.4 Unë jam blendit du bashkë me Altinin mjësi. dhe me Orden Mirë mëngjesë Mirë mëngjesë, sot data është 24 gush, dit e mërkur mesi i avës uh, Afrojit i Sheza Afrojit i Sheza, mëngjesë uh, pak i vranët me thënë drejtën Derim tani siç po na duket, por pak më vonë uh... do të kemi dhe parashikimin. Po, Olga do të do të bëj motin. Emision pak më vonë do shohim. Mhm. Mm si jeni ju? Si kanë shën këto? Mirun u çohet. Orët e fundit. E Se ishte shitë sorti i altin? Jo, jo a kanë fjalën, do të thon, fjerra gjum herët. Na sa mirë. Në 12:45. Ah, pastaj që vërtet herët. Në 12:45 minuta. Pas pesë nate. Po, atë u shtyr. Ëh, ah, sa bukur. Edi? Po do të them unë se kur fjetë ajo, nuk do ta vësoni. Hm, mund ta sollësh. Jo, ja, mund ta gjeni. Hajde ta them në një loj. Pas kë fjetur me çunin më duket. Ëh, uh, le leta, Holta, leta provojmë. Po. Ishe... Jep një orë, jep një orë, filloheti e para Holta. Kur kanë fjetur më brëm? Në 9:30. Hm. Jo, Altin. Jisën e spintën da apo? Në spintimën. Atëherë nërë një me gjus. në të gjusë. Një me të gjusë e pas sakt, 90-20 oltë da. O, e shikë. E dhe shumë oltë. Jo, 90-20. E kam gjithër, se, 90-30, 90-20. Pra këtë këtë këtë gjithër, po. Atëpërë nërë një 24, zë gjohë. Normal. Ajë që hërë gjumë ka në boj njërë ju. Përse është top. <laughs> jo, qërë bërë, është bërë e një këshumë. Tarim ka kap një angëth Sepse, uh, me gjithë uh, Gerald që kemi të gjuar Me gjithë kronikat e lajmeve që kemi par Tanë janë përhapur kudo Në lidhje me Mbritin e pakove këtu Dhe ajo peripecia Jash të akonshme të dogana Pasaj të banka Pasaj të dogana prap mm. Dhe me thënë që ta marsh Kësume Kësume Me tortura Që ma mirë mos porosi së shfarë Me që se këto idea Më bërë ati një porosi për libra This is Club FM Hello Mirë se vini në kryurin e mqesidora Ashtë dhe një 7.21 minuta Unë jam blendi bashkë me Altini dhe Olë të këtur Në Club FM në 114 edhe sot mishdashur Do të Do të adjegim Do të adjegim me topa plashti Po bo Shukimi vendosë Po bo Jepi Olëta Jepi Olëta një me topin Aderë Olëta për të rra. Për uh, gjithë kërpësat aty, është edhe da ndonjë që duan të uh, marrin vesh se si do të jetë moti këtu. Mbliduni rreth radios, fëmijë. E ja, ni mbliduni <laughs> këtu këtu. E ja, afrouni më shumë. Më duket se nuk e kam aplikacionin. Ha mos e fshij plot. Aplikacioni i motit o lëfshi o lta. Nuk mund të fshihet. Ti olta e si na janë? Paktën janë iOS. E çip ditën e, e zgjon natën. Ja. Jo, falë, e çip natën e zgjon ditën. Rozafa je. 22 gradësh në moment. Apo jo fal, Penelopa? Penelopa, po. A Lopa, Lopa. Shtop ashtu. Ose Pena. Edhe Penes që ha keq. Neli. Mund ta gjej Penelopa Neli? Pse, ja. Po. Ne ja vëmë si do duam. Ose Nelk. Ëh, po të bëj të shkëndijë Penelopkë. Tanë ajo, ajo thurtë ditën në thurtë ditën me sy Shqipte... të, të gjithë këtyre. Pretendend dhe Edhe është bënd të natë Dhe është bënd të natë Jepi jo është qepëda është bënd të altin është bënd të altin Bënd dhe është bënd Ok Qepëda është Mundishtë Homeri Dukë Një më shinoj Homeri Ndose ashtë ka me nduar në filim Për në thë një E është bënd të natë Mundishtë bënd të altin This is Club FM 100.4 90 miliard dolar logaritët jetë pasuria e Zotit Gates 15 miliardet e fundit të së cilës janë shtuar këtë vit në 2016 <coughs> që nga janari Me thua që Si i numron gjanë? Nuk i numron Nuk i ta Ta në ka fillor me hamëndje Një kakë shumë të tishtë i numër Një uh -huh. thua që një shumë të përgjisme thua të lemderit Nuk do ati numroj Um, A i ka investuar, kote fundit, në kompanin e hekurudave kanadese Kompanin kanadese të hekurudave mm -hmm. Ka investuar në dërmarje që kanë bëjnë me ujrat Ka investuar në biznese që kanë bëjnë me higjenën Me të mënër publike i bje Po, me energjin, mm -hmm. uh, me teknologjin që uh, Edhe firmen Ecolab Që është një firm pra Ekologjike yes. e Edhe në teknologjike në vitin 2000. Po shumë. Këto janë, këto janë gjërat ku ka interes Bill Gates 90 miliard. Ato po bënim llogari, 1 miliard është 1000 milion apo jo? Po. 1000 milion janë 1 miliard. Jan Ufa. Kështu që ai ka 90, tila, 90 të tilla. 90 herë 1000. Ja këso. Pas 1000 eurosh shitmos punon truri më fare. Prandaj më thosha oltës. Kur ke shumë para olta. Kur ke miliarda dhe parat nuk janë fare fare fare fare në Logarin të ndë, po themi, të shqetsimeve. Qarë bënë? Se... Pra, qarë bënë? Në ja, ngrishë më gjensë? Në ngrishë të të më gjensë? Nje, ja, po themi, me shpia fër shkohës një më ditë janari dhe kënë 90 miljard dolar. Qarë bënë? Nuk zjojmë njërë në këtë orë, unë se shumë një një herët. 8 e 20, që të pëjë kaj shërë? Përë, në po themi orë të pasit i zjojështë. Unë kam fitur në brëmë nga orë a 4 Mhën. Ne uartet uben me parat ku kafe ton prej ora 4. Vetëm dua ankuari çrrathës shqiptare. Unë them ke 90000 dollar, unë kam vjetur tonë ora 4. Do të dërgojmë, do të dërgojmë fond, pra diku nga 12:00 nishi edhe deri më 1. Para më eron, zgjat nga 12:00 nishi, ke shburr, sa s'ka zëvet me aq lekë. Unë dukem, jam dukem burrë ti trazua. Do pik kafën, më do pik kafën në gjestues. E do ti kë për ta ndarë, e do ti jeni ju shqiptarë. Në fillim një kafe, pastaj do kafe me burrin tim tuaj. Në filmim, da qikave në e bështi, da e bëj burja, vë da e pini jashtë The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Ishim, në, ishim para një dansme në i familje Një djale i vajzë Atot titët e fundit për para ceremonisë Nërsa po mërëshme në gjitha këtë qërërët Këvur i rejnë që vjera mm. E cila duhet thënë Ishte gogja e parashit shme Dohe Edhe Se tuash kishte fituar ato lotarin genetike Se trupin e kishte tull do foshin quna Vjera sikur Sikur flirton të me këta Shë ah, kjoj e eh. ndë jenë dhe jen, hem jen, jen nervos të është e paradatme se s'ka mund do. si Ska jasë Vjera her pas ere, si njale e gupton Gjera në këshu, vind dhe i regulon dhe i akër një A ha, në këshu Ne i se Shë mirë, që u thon shpesh ishte mirë. Megjithatë mbas i bën një çu uh, prov të ceremonisë. Vjera e tërheq veçantë, ai thotë, "Djojë, thot, uh, sot kur të mbarosh të gjithë punën, sot kalo pak nga kalo pak nga shtëpia. Thosë kam një porosi që dua të ta sjaroj." Thonë, uh, "Po hajde vetëm po. Mos e merr Mariana." Edhe ky që bëhet një çikshu. Megjithatë kur mbaron të gjithë ato punën që kishte përgatitur te dasmave, jo ku ti mund tani me birrat me këto me ato. Shkonë të këshpja vjerës Dhe Jaku janë të dy Ajo që i nëzjerë një kotu I ullën Përbiseduar në salon Kur vjera i thot t'i gjoh Dialosh Para dasmës ky është rastim një fundit Ta po më artove pasaj Unë nuk të vërdisë Alek. më Ti mund t'a keshë vënë re Unë po Po t'kërkoj Po para dasmës Tjetër pun Se nuk është yshtë asho Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rë, zirtarizuar akoma. Edhe i thot po e bëjm këso. Unë bashkoj domnë gjumin. Po. Ti mendohe, çon se vendos? E ja, unë të pres atje. Por ndryshe thot, nevet e mm. ik. Hm. Mm. Ikon viera ve djali në një hutim të jashtëzakonshëm. Po doon është një presion shumë i madh, nuk di çfarë të bëjë, kështu është më keq. E më në fund pas sa ngrihet në kamp dhe niset për nga dera jashtë. Habde ne jashtëme që dali nga shtëpia kur aty është vjerrri. Vjerrri është me lot në sy. Thot Tia, "Ti ai, ti ai që meriton besimin ton, ti ai që meriton vajzën tonë, tre herë, Tiera, thosën. Kur shtuan në test, ishte ishte testa dhe vjen me përçafon ato. Djalin dhe futën gjithë brenda. E morali i historisë është gjithmonë baj kondomat në makinë. A u di dija Olga? E dija. Mos e ke shpikur ti këtë. Jo, jo. Mos e ke shkron. <laughs> no. Kurta, se Viondia nuk i bie dot 112-s. Çfarë është 112-ën? Emergjenca po. Po. Se nuk ka 12, nuk e gjën dot 12-ën. Ku e ka? E gorkon, e gorkon. Po, oh, po, po. Edhe një kisha. Ma kishte mendje. E bollin që kisha për sot ishte me një çift uh, nga cirku, ti lo të shkoin por për të adoptuar një fëmijë. Ëh. Mm -hmm. Ata të dy kanë një cirk lvizës, etj etj. Po këta punojnë se social, janë aty, edhe edhe ngrenca dyshime thonë, por shikoj. Kushtet e jetesës së një fëmije në atën në cirk, i thonë ato mos keni merak. Ngaqë është camper i hyn, camperish kështu 50 metra gjigant, luks komplet, ka dhomën për fëmijën, okay. kopsht për luajtur fëmijët të fmiat gjitha. Okej, okay, thonë ato në rregull, por i thonë po edukimi i fëmijës është rëndësish arsimimi, si ta bëni ju me arsimimin? O, oh, s'ka problem, thona ta të regojnë ka në gjashë mësus Eju. të diologjistë, të frengjistë, të kësaj, të kështë, gjitha atësiguruara. Më në fund binden këta, që kushtet për fëmijën dhe t'jenë të shkërqyëra dhe i thonë mirë, Qëfar monshet duhet jetë fëmija që kërkojnë ju? O, oh, s'ka rëndësi monshet, thona, mi afton që ta zër tyta e tankësit. O, bo, bo. Red One! Don't you need somebody? Kjo është e preferuara uh, e Olds me dashuri. Faleminderit shumë. Ja. Jon apo vjen me lajme të orës 10, menjëherë pas saj është orkesa Zaini me Music Box në Radio on Club FM. This is Club FM, 100.4 Mirë mëgjesë Mirë mëgjesë dhe mirë së vini në klubin e mëgjesit në Bale dhe Club FM në 114 Unë jam bledin tu me Altinin dhe me Olten Mëgjesi Mirë mëgjesi Të genisim një tjetër program, Mirë mëgjesi jo të dyve Mirë mëgjesi dhe ty Si e Olta? Shumirë Shumirë dhe Altini Përpër adonë, perfecto Wow, vetëm un jam që ndihem po ti çke? Gati, jam, e di sa më flis sot mëngjes nuk e ke i den. Kjo më ndodh shumë rrallë, realisht më ndodh shumë rrallë, po është një nga ato gjërat që ndodhin në mëngjes. Të kuptojmë dot se ne na ndodh shumë shpesh, ose së paktën mua, se nuk. Edhe mua çdo ditë më ndodh. Jo, nuk ndodh gjithmonë, domethën rrallë më ndodh. Tani nëse do rritë un den 2, zotëri duke lotëruar, duke festuar si puna jote. Normalisht që edhe unë zdo që vështet dhëse E ku thonë në festa do gjumë nga pas, po... Pa, Doet plëcojt të lajnë Ka kosta, pa tjeder Por sot, ra alarmi Edhe vura, e ka mën një dy herë Në... Qeshtyre Në snooze, po... Mm. Vërë një herë edhe i vahop i kënë bot në ndrave I kënë mërëte edhe... E dhe në kalon koa këshu, se, se kupto farë Farë e se kupto Më të kumbi prava është qarë dhimbje që është, mm, vë tonë si... Këshumë dhimbje... ...si dhik balit, këshumë që dhe të qohë është, të më thanë. Qo, qo, qo, qo... Po, ja ku jam A sot... Amë dhe 5 minuta, amë dhe 5 minuta, amë dhe 5 minuta... E, do shumë, lushtë. sot ishte një nga ato ditë të të më thanë. Pa, pa. Pak e përvuaj, shme, po... Nëjë, se gjithë të si, ja ku jemi të ani... Kafeja ndimon... Po, k që do të mbani me mua betë, në vini i trurin punë jam sej e ke përsi shoferi, shoferi që nuk do të flerë që do të gjithë mund të në bashkë po kemi dhe mjetët tjera që mund të nëzirëm gjumë direkë po kemi, ja? ta uu që arë janë këta? së ti, mërti një këshu kafe kafe në kishtaj kafe të pokrof mjetët tjera cilat ishtë këshua ta bëjmë kafe në me shiringë po ha ha ha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 Po ti et pak që na një nga ato që të zgjon Altdin. Hm, mm, një nga ato që të zgjon Altdin. Ja, do ta hapim sa. Nga ja, ato lista. <coughs> e kushto, më thon. Se ishte, ishte deni natë. E kanë shumë brom, ishte ishte mirë, mbas sa ti shihu, ti je i zakonshëm. Wow. Çu po di kështu. Ë bukur. Mby Tirana për 5 minuta. Jo, jo, laula. Ula. Ishte kënsëm, ishte bukur. Ne jam në shum shyr. Ha. Uaj vetë hoqën kputucët. Mesim shusha brenda, xhanom po. Po që vajte deri po shumir, të të po, Sama, këmbët, të në Gjuhë. Po shumë mirë. Paktën Ulandert e Gjuhë njerëzve. Jamam. Këmbët kanë ecur të rënda. Jan këso po. Është kërcyshëm. Um, si ka ëm ishte ishte litar. Un kisha të gjitha dritaret hapur. Ishte vetëm në atë moment në shtëpi dhe mm. thash po i lë. Sa e kupton si, si le të bireshi u jashtë. Ishte këso shumë kërcyshëm. Po. Romantike. Oo oh, po sai. Nga dhomë në dhomë. Gjithandej apellgje. Kthehem pas van kërimë mjesit. 21 Pilots Me Ride.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 have a list of people that we would take a bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room, but I don't seem to see many bullets coming through, see many bullets coming through, metaphorically I'm the man, but literally I don't know what I'd do, I'd live for you and that's hard to do, even harder to say when you know it's not true, even harder to write when you know it's your night, there were people back home who tried to talk to you, but then you ignored that scale, all these questions, they're falling like, how would you live?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 Metallica, mirë mqezë që të gjithëve Mirë të këni ardhur në program 7-te, 34 minuta në këto momente 25 gusht Mirë të dashën, vera, bo ikën Ani shë momenti që thujin veglat Nuk e tipë të ndodhë këj gjithëmonë Më ma qinojëm, basë qdo emisionin thujenim Këto që Thujenim këmi gjithë që a kemi pare Në kështë që në emision shumë mjetë shkurëdër Gëmë për shtyve <të> <Midi, të> Po, të të të të të të të Po, të të të të t e torë 2009 Oke, më ne kam gati anagramën për ti të sotë kush do të fitoj një durat në klubin e mqesit le të afrojt anipra në radios miqtashur, e kam të bukur nëse mund të themë para prakisht okay. Anagramën Zohar. po, anagramën për ti të sotë Kujtes Anagrama në klubin e mqesit Ndo shta jo e bukur po interesante është Ok. Leta gjë. Holda. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan është çfarë dhurata. Është <coughs> ke ngrënë ndonjëherë ëh uh, mish? Pa, Sigurisht ke ngrënë mish. S'është fjalë. Mish uh, gjinkale për shumë? Uh, uh, jo. Ja. Pse ka mish gjinkal? Grenze? Jo. Ja. Mish milingone? Oh. Engramën lingon atë? Jo. Ja. <gjubilë> Patdashë pa doshë. Allëre, atëre, uh, sepë afrojm tek insected. Mm. Dhe më enduring nga uh, insected e agitated është? Është mirë. Jo, ja, insected. Ehm, mm. uh, mushkënia? Mushkënia po. Miza? Po. Ëh, tëulet kudo. Edhe dhe? miza po. Ëh. Mija, mija. Mija. Mija. Engramën thotvolta është, ty mund mos të pëlqej, por duhet Gatuj Mizh. Jo më ja. ja Gatuj Mizh. This is Club FM. Ejheta. Bravo e Blendi. Ejheta. Ua. Bravo Blendi, nuk fiton asgjë. <laughs> <laughs> nuk ka nevojë që të fitojë diçka, Olta. Sestë se fitoret është një fitore morale. Nuk janë vetëm materiale. Po Olta ka vite, të paktën 5, që e vëron që është një materialiste. Po, po. Oh.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 Oke. Okay. Oja nuk ka ash materialiste ajo. Ja, ja. Bën vetëm bojkot. Vetëm bojkot. Ale që... jemi hë. Jo, them që po të kthei Olta edhe një herë që ti thuaj kështu çfarë do të doje të bëje në jetë? Po, dije që do të mërdhe ndonjë që me të thyr kokën në lek. A ti thua që, domethënë, herën e parë u martua për dashuri, ti thua do. Herën e parë u martua. Do të martohej për barazë. Herën e parë gaboj, herën e, po. e, gabo, e dytë rikuperoj. Përse edhe një herë nuseve do? Ja fytyra e saj që duket shumë e ndeshme. Është vërtet Holta? Herën e dytë nuk do do do bëjë një zgjedhje kështu? Mos e mos e doje pak. Jo, never. Mos e dëpër zgjedhjen ta tashhi... krimbur. E keni parë orën sa është? Ështu. Është. Mm. Unë e dua atë. Okej, okay, okej. Okay. Nuk e ndroj maskën. Mirë, mirë, okej, në rregull, se. Jo për Lex bëhet laugh. E dim, e dim. E pra. Është. Ai thjesht supozoi që ti Një herë të dytë do, do bëjnë e zxedje... Po së shkesh me jo, mirë është kjo, zvonë kjo, parasin që. E pra, ja blendit që me një. Dashurina kam, njërzit okay, e mimit kam, <laughs> ka i sjefto. Kjepe, bollë. Tetreta e <qefto>? lovë. <laughs> oh, bo, bollë. Do të gjejmë se kujti për ketë këtë kjo zëmi është, ashur dhe unë mund të ndimoj duke thënë, në fakt da jo një farë mënyre e ka shprejur vetë, <laughs> që është në politikë. Po si, vetëm me ndihmë që mund t'jepja un, po doja pak më vonë, mund të kahu politik ku okay. ajo, meqë un e gjeta. Më duk sikur e njoha edhe e provoja, dhe e provova. Tja thos Altini të pazë, Altini më bëri shenjën ok, kështu që un e kam gjetur rreth. M'pëlqen. Mirë, a uh, do të dëgjojmë një këngë nga Negramaro? Yes. Kjo është e fundit që, se në seriozisht do të shikoj kush ka qenë më, kush ka qenë më parë. Një so wow. Ne anë, ende këngë të fundit. Po poshkëm me Tuto kui akade Gane Graumaro Sot në më gjës Mirë më gjës Klab FM this radio personalities the best music the funniest shows this is club fm drive around night time now it's a go melt me down i'm like wax to your joints lost in found no king You want to waste all, all my time I want to waste all, all my time Still want to waste all, all my time I want to waste all, all my time with you rip it straight out then let's do a very best fake it Ora, tani ende 29 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Valet e Club Fem në 100.4. Good morning. Atëre, gati mjese. për përgjigjet? Gati. Do të shojmë tani edhe kush ka fituar mëjsdashur. Ase kanë dalë mishë tani këtu në studio. Pyetja nr. 1 është për ty, Olta. Pa. Dhe në në pushtetin a në sundimin tim. Në në shtroj. Bravot, në në shtroj, është sakë. Për si ishte për mua kjo? E, jo... Në vetruat rada, unik në... është amësuar për menë që do s'ma. E di, e di, më bjen keqë, po ishte një, <laughs> truk, ishte një truk i vogë, <laughs> nuk ishte të të tërës. Ishte ka stila. Pitër në rëtyr është kjojltin. Po? Urdër për të mos lëvizur pa leje të veçantë sidomos në adën. Në dalim. N Çarkullimi, ndalim çarkullim pra, jo ndalim. Këreni mund të zgjeposh kurrt. Kështu që nuk quhet Altin, mien keq. S'kem surr. So. Ndalim oh. çarkullimin. Vija nr. 3, ai nuk po ta vend tash i boll, sa so unë jam pak më si shumë bash. 6 vjet që jemi. Vija nr. 3, ë, mësova këtë vizitë djerë. Jo, më jona. 6 vjet jemi, 10 vjet. Kemi qe 10 vjet, 6 vjet. 7 vjet që thua 6 vjet jemi. Nuk gjona ne të ka. Jo, 70 vjet thua kemi 6 vjet që jemi. Sa vjetë kemi që njemi? <laughs> This is Club FM 100.4 Mi jemë bëngjes, mirës te keni ardhur Në klubin e mëgjesit Në Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e klub Unë më të temë nuk të bënë gjë, olë ta Mi mëgjesi Good morning Mi mëgjesi Do që me i qëtë të të të të bënë e kokës që kam, nuk e di po uh, Do që ta i qeni Nuk e di po ni kem ka ndjekur deri në studio sot në mëngjes po deri në studion studio a ka mundësi që është një pitbull i braktisur aldin po bra ose i humbur se ka ka shenja ose një pitbull që ka humbur në deshën ka humbur në deshën dhe nga sedra kronari i larguar jo jo nga sedra ky ka ikur ky ka ikur po po fikaj kur vet edhe dhe erdhi erdhi deri oj apo kontra doset çarpet me me çeni çeni erdhi ishte tek parku aty Edhe erdi pas meje, kaloj edhe bulevardin, mu ngjit nga pas. Uhm. Mm nuk donte di këtë. Morëi pastaj guzimin, duket që është trim, u fut përmes dyerve. Përmes dyerve të rokës. Dyerit që janë me ëh. Uh, edhe unë skeisha se poja, se kisha edhe un frik. Dy dy, dy, dy truproja kaloi. Po. Duke që laçeni guzimsin. Ai ishte guzimsh mundi edhe atë. A është jo, <laughs> aty? Iku. Gjeni vazhdon të jetë në holl. Ëh, oh, vazhdon pa prret. Po do të bëhet problem për. Po që i të atë, kanë frikë. Ok. Ta një rëzikë se kanë mënyra që të susë. Po thonë që duhet a ndzirë njashtë, po asë njërë nukë të ndzirë njashtë. Dhe të vi, zoti, se është... A i që e futi. Kushtë kështi zoti, pëse i vje që e futa. Jo, jo. Kujt i ka ubrë një pitbullë në dole të lukë. Unë kisha frikë për vete. Unë isha i ndjekur. Unë isha i ndjekur e nëm Pot e let ato shumë. Nuk mundu sigurisht e viktimë. Sigur, çfarë? E let atoja këtu. Po, nëse nuk, ajo uh, e let atoja unë. Qenke, I falë shumë dashuri Blend. Mirë, ai çdo. Qeni, po edhe Pitbulli ka nevojë për dashuri ndonjëherë ë uh, Olta. Qëse unë do thosha, dim këngë e parë për sot jetë nga Pitbull. Po. Ëm. Um, ati edhe burr. Çfarë ka qenë një fundi? Se ç'kishte një dary nga fundi ai. Nuk e di se ka ka ron pak në qetësi me qera fjala, a? Ta një po vlasë për artistin Në da i ka hëmbur Ka hëmbur të hajë Ja më ka hëmbur, kështë e bëngë ta Vëngë të rabiosa me Shakir A më së këndon shumë Jojo, aty së këndon shumë ajë, aty është Në duhet një që të këndoj, mirë Da da da da da da Fireball, fireball Fireball, ok, janë Këtë e fudon, fireball Qashke, dit i qashke? Jo, asë unë se dit, nuk e të të të të të të të të të të të të të të t Hey we getting our people together for tonight. Mirëmëngjes të gjithëve. Ështa data 26. We gonna boogie, hoogie, jiggle wiggle and dance like the roof on fire. We good to go to take off like the roof on fire. Now baby give my booty naked take off all your clothes like the roof on fire. I'm on fire. As a baby baby baby baby baby baby I'm a fireball. Like I said, walk this way. Oh. Come on. Come on. this way now was more The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Tate, 26 minuta në kluin e më qesim në valet e Club FM në 114 Edhe në ekranin e Club Të... Club FM, t'i kalla Au, au, au, au Kër të në duhet, s'te e themi do t'ma Ndhemi s'gjuar sot Jo gjuar, i zgjuar në luptimin një menqër Ti është i zgjuar këshu si, si. Po jo dhe ash Pra ndaj e përra pak, pak të fort Oj të asot, e desha Mirë mm. përra Nështu e desha Kafen Edhe Ta një them jam gati Edhe un është e ndë edhe ti Ti haja të mollën sotri Po bra, duet haja më fara edhe unë Duet dhe... haja që të haja Si duhet hashit të ha. Do të thon, son që me stomak bosh nuk duhen groën fruta. Kush kush thot kësu? Nuk e di populli, shpreh populli. <laughs> Lobi i mishit dhe i vezës. <laughs> me stomak bosh mos hani fruta. Nivja si tani do t'i futem tani. Ësë, është, është moll shumë e mirë. Do ta laj para. Para dy ditësh mënis dashur, Olta. Para 3 në fakt. Tre ditë, <laughs> <ojta në, laughs> tre moll këtu. Wow. Olzana. Na soli tre moll këtu në studio, e ëmbël. Forto dom. Këndon drejtën ato mollë të zgukeshin gjë. Jesh shumë të mëdha, mesatare kështu. Si yeshile, po jo ajo yeshilia ajo... e ndezur, ajo. Si si po kjo është. Si mol, qënë? Po? Ose si quhen ndryshe mollët për diabetikët? Si quhen? Po për këtë është. Si quhen? Mollë për diabetik. Po jo, s'ke nevojë ti thos. Na, ti ze kan sheqerin e ulët mm. ato. Ato mollë a... dukesh si mol të simon të lën nga jeta. Ato mollë duhesh di si mol kodi me thën drejtën. Po oh, po. Kjo është ideja. Fondaj dhe... së hati. Dhe idea tjetër është dhe që kur ti e kafshojë molën, mëlla është shumë e shishme. Ishte ëmbër. Të shkatronë të. Gratimin, Hello, dhe të shkatronë të. Edhe unë e hanë gratimin, dhe me ngërën e të sholëtës pësaj mi gjëngë. Jo? Edhe me elementin e surprizës, sepse prismëria është shumë e ullët, basike parë ashtu. Ta, kjo molës mund tjetë e mirë. Por, uh, por paset të habitë. Ka dhe një moral brenda kjo histori Nësë shiko gunë Por shpiko e punë Dhe qërë në do dhe shë sh Basi unë e kudu fita dhe komplementova Molla bashme orten E o të sajën unë timen Molla e tini dhe pam që rrinte Pran pultit atje Rrinte e ngrisur Oso 3 dit më vonë Molla është akoma atje Edhe unë që vazhdimisht i them Ha dhe mëllë, së shumë mirë Si për mua betë, shumë E, hajë dhe mëllë, shumëmi Hyrën tjetër nuk do të tjetë në <laughs> Me ishë rafjall e lëtin E, mëllë, super okay. Shumëmi, haje Haje, mëllë O, se na jem njëve <laughs> Edhe, ollë da ti e madhje dolli për të kërkuar mëllë tjera <laughs> <laughs> Madhje dhe sot, pa Do ishën sharishnë të hotelit? Pa Kamëll të mirar ognerit Hmm I thash zbrit para se shikojnë rojen. Po, po në një farë forme shkon uh, i vjedh i bi. I pun peltin. Mos e thua këtë. I vjedh. Tani po, është. Po, edhe jo. I vjedhur është për shkakun jo, që. Ndaj jo, i vjedh. I ke marti, i ke mbledhur ti në natyraldin? Po. I ke vënë një sport aty? Nëse vjen ti më aty te sporta, ajo është e vjedhur. Po, pra. Është. Mm, ok. Polta, Polta hyrën në perm. Këto, nëse themi, nëse themi hipën ja, në pem, ja. po le të themi skalafitet në pemse, oh. është pak e vështirë. Jo, Uta. altin. Ajo pemë aty e di si është, nuk ka shumë dej. Un jam me kalitur. Në skalafiten. Ka një mënyrë se si ngjitet. Rrethon këmbët rreth trungut, i farforme, ne pastaj un balerin. Pa ka një lëvizje kështu. Çish pjesë si, lokomotive, e ke më ndonë lokomotiva diku që kanë si me si me cikri kështu? po kështu. Do si thipu me bu bu bu bu si si pomp ujë. Kiken kiken, edhe ngjite të paduar. Po nesër, tjetër historikoj. Ëm um, tani një pyetje kisha unë, por shikoj doja të bëj një pyetje nga cilësisë, dua të them. Ose edhe edhe të lutem, kur të, të pushohet mbi akokos. Ëm <laughs> uh, na na informo pak edhe se si do jetë situata me motin. Patjetër. Por tani kjo pyetje. Aksioni i policisë mëdhasur për asgjësimin e plantacioneve të hashishit në bashkëpunim me italianët mm -hmm. është shtrirë tha von më në fund më në fund në këtë të rreth të vendit po në cilin në cilën njësi Okej okay? Ok. 0692070222, 0692070222, sepse ka qenë është është përdorur shumë edhe në debate që njerëzit kanë bërë është folur. Për këtë mend. Edhe sipas uh, njoftimeve 30000 rënj kanë avis janë uh, aksesuar Ediegur Me menjëherë. Menjëherë Adventure of a Lifetime got Coldplay started joining tani në klubin e mësuesit miq, mjë, ju e zhilit si muzikën sot sepse është e prëmtte. Prandaj në 0-6 dhe në 27-22 mund kërkoni këngën që Donit Gjoni, Klab FM. This is Club FM 100.4. �Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Club FM në 100.4. Miq dashur, un jam Blendi do bashkë me Altinin. Mirëmëngjesi dhe ojthem që e kemi dënuar për momentin. Po, është lidhur miq dashur, nuk mund të, nuk mund të flas. Mos. Nuk do të flasësh. Pusho. Pusho tash. Pusho. Okej. Pusho. Um. Jeo <laughs> pri jamos. Mes jo altin, lutem zgjidhë. Ja, okay, më jep më veren 30 sekonda. Uh, le të le të flasë të kjo. Zgjidh. Uh, edhe tjetrën. Zgjidh edhe tjetrën. 1 sekond. Afronat. Tash ti mund të flasësh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mjë Oke, okay, um, shqipo kërkon Kevin, do të dëgjoj një këngë nga Suicide Squad, që kamë afundin që quhet Sacrific Pain. pain. Ek ka kon sakaf for pain. <laughs> e vëaltini direkt. Oje. Për këtë sturset. Ëm, um, jo, sigurisht se smogurset. Po për ju kërkojmë sot që na dërgoni foto, mi ish dashur, të pamjeve që keni përpara, ndërsa jeni duke ndjekur klubin e Mqjesit. Çfarë do të jetë duke ë uh, ndodhur para jush? Ne ka ardhur një tas me fiç. Jo, një tas një me fiç. Tas i madh. I pa besuesh në fiç është Erindi që na e ka dërguar. Po. Erindi është duke duke parë, duke dëgjuar klubin e mëngjesit, ndërsa ndërsa mbledh fiç. Uh, ë jan... po, janë në dorë ka radion dhe në dorë diell ka fiç të tij. Si, si si po, janë fiç të mirë të bardhë duken. Ë. Lezeçëm, të thputur drejtësisht. Si tirocn duke nzi fiç. Po, ë pun mbar Erindi, ndërkohë nga Elbasani tani na katregon një foto. Tan Lexi quhet. Ë. Mm. Uh, tani është duke duke pir kafën, ndoshta kafën e parë të ditës. Dhe e dallova që ishte në Elbasan sepse në fakt ajo edhe ka shkruar, atë po shikoj që po na djon tek uh, frekuenca 104.3. Në ah, fakt po. Kështu që automatikisht 104.3 është tek e Elbasani. Në Elbasan, Elbasan. Çfarë bani tani? Mirë, mirë, atëma qalo mendem ato. This is Club FM. E ja, uh, son klubin e Misis Gaming kërkuar edhe që na dërgoni foto. Të qëfar të lojë gjëje që keni para syve ndërsa në vesh Keni klubin e mqesin Dërsa të gjoni emisionin Qëfar ju shojnë sytmi qda Qëtira që panorama para jush Jeni një makinë, duke ngarë, duke par rrugën me kujtes A jeni duke mbledur fiqë, si qështë duke për Erindi A duke pyr kafe Si qështë duke për uh... Altini Jo, altini Mëse, edhe ti po pi për pyr ja, kafe, e kisha fjanin për Tanin Tan Lexin Oh, bravo ti Uh, Janëve Cashuna, më, më dërgojë edhe një dial tjetër, uh, një foto, ba, më dërgojë një, një foto, një këshu, një print screen të qatit që është duke përme shokët Oh ba, së thot, uh, qizë, ton, Pa, së të thotë, te këmë qështë e kërgojën foto qarë për shikonit tani, që qojën një të... foto të për të folit të? Qoja, qoja, i thonë një gjithë, ahaha A i për shikon për të folit Shumë mirë Sikur, duke e parë për të folin, për të folit i foli, fjithon Bukur dhe ishte Me gjënë të kështë shikimin manjik alë tin Dëshiraj qdo kujnë Qiko është përtofolin të ndë këshu A i përtofolin si një fje letrë E ka përës ish I hollë farë A i hollë I vogli O në kejqe E me përtofolin Përtofolin nuk krydo të në këmë Nuk ka këta Jo jo E dhe kër t'i e shikon A i fillon Muffatët, muffatët, fryet, fryet Fillon në dalin sa shuka që si n Të të të e pa eurosh Ha, Olta Olta, diqo pak qërë di një qëtë këtu, Olta Dhun Waaah wow. Dhun në klubin e një qëtë Zonja dhe zotri Nga po, Olta, godit i altin Dëshmia ime është kjo Olta Ki a vërvit një syve, altin sula Si nuk kisha parë në një herë të ndoste Me sandale, dodi kjo Unë i kërdovat më frin dhe për të folim, por si duket uh, e keq kuptoj <laughs> Ollë da ullu se kemi pun Ollë da ullu <gj Raphael> se kemi pun Tërmet Në klubin e mëgjës The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM. 3 da, doors down da, Mish mi Dashur da, landing da, da. in London neshta. Tillo i kësaj kënge <laughs> dhe ishte kërkesë muzikore sot mëngjes. Nga. Sepse sot muzikën e sjellni ju po, në klubin e mëngjesit Zero Jazz. Zero Jazz 9. 207222. Huh, kemi edhe një kërkesë muzikore pojoan nga Gresa. Gresa. Uh, që se vendosim dot, por le të ja luajmë vetëm 30 sekonda. Po sens se vendosim dot nga Gresa? Nuk e di se si mund zëvot njeriu kështu domoshta. Po të cili është problemi sjarot tash? Ja dje. Kjo është oh, akr yeah. kongresa sot. Po. Të lumëngresa. E! Uaj! Ju vim pjesë. Wow! Ju e koha njëta luje. Daba daba daba. Daba daba daba. Hajni me dorë. Unë ne kam. Qëshkave femi vitit 2022 më të dashur, mund vihet të rrejë. Kemë lëvizur pak nga rryma. Mm. Unë jemi prapë ne. Unë jam blended me tatuazhe. Me tatuazhe në fytyrë. Ulta me piercing gjithandej. Ne ne ne ne. Bijoj, mm. oh. kill them all, kill them all. <laughs> Metallica. Oh, Metallica. Ne klubemi në pjesët në Club oh, FM 104. Përshëndetje Kish agresa, mm. Gresa. Kishte Gresa, Gresa jon? Gresa jon. Gresa, Gresa jon, sikur ne jemi pronarët e Gresës. Jo, <laughs> jo. Yeah, miçtesar, miçtesar. <laughs> This is Club FM 104. E jetë tingulli. Oh, wow! Wow! Kështu dizh. Rrëshqitja e gishtit në një pjatë thot. Rrëshqitja e gishtit në një pjatë të larë. Ëh. <të> uh -huh. oh, është oh. saktë që pra, rëshq e zotrin. Shumë zhurmë nuk e di. Dizh, është. Shikom. E marrvesh, e marrvesh. E kam un këtu. Është të leva 227 i baro numri fiton 1 or nga primi moçes dhe 1 dhuratë nga dyqan taksifon. Ja pra. Kjo është rrëshqitja e gishtit. Për kimi në kishtin e një pjatë larë Që mund dhët me dashë ose pa dashë? Ose pa dashë Për shkruaj pak uh, të këfashja e pikës mm. mm. Që parë thot? Sa aty ka pëjnir? Ka që dira <laughs> po A ty gjerat rrava Ishte, ishte uh, shkruaj një historit të trisht duke përdorur vetëm të refjall To po, oh. Kjo është sfida Për shëmë o thot uh, Pikoja. Jam nga Gjirokastra. Tre fjallë. Oh, kjo është një histori të trejtë. E trishtë. Gjamadani via via. Oh. Gjin bërë shpada. <laughs> Mos erdi gruja. <laughs> uh, kjo është rita pra. Shkruaj një histori të trishtë me tre fjallë. Besiani shkruaj në histori e trishtë. Genti is run rroga e gushtit. <laughs> <laughs> ah, bukurva. Uh, sa bukur po. Po ka shumë uh, ka një 286 komente si përgjigje. Wow. <laughs> Polish run 2 <two> day 4. M'pëlqen çfar. Bravo Piko. Edhe e, ka shumë të mirë këta. Që sjë na se doni Nëse doni miq dashur shkoni tek tek faqja e Pikos e Andri Naipit edhe mm -hmm. shkroni aty një si një histori një histori të shkirtë ta dinë shtëpisë <laughs> <laughs> tjetër shkoan në Nilsa, ë uh, Macchiato Pashkum, me <laughs> Adri Kristina. ë uh, Haptic Darren, Barsaleta në shqi blush i ecën vet po dikush tjetër, ë filloi në politik po. Nice. Ehm, um, kjo është ide. Partneriteti publik-privat. Lëgemi <laughs> me shampanjë. <laughs> Okej. Okay. Je mi drejt fundit mi ish-dashun në uh, grupin e mjeshtrit kanë mbetur ende këngë që njerëzit duan të d-join, edhe uh, sot ka qenë detyra e on për për, nashur, uh, për musikore, që të qetëluar, që... e për të përmbushur kërkesat uaja muzikore. Këshilli çfarë kemi aty? Jo, do e mbyllim me Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Mhm. Mm Kungz uh, This girl Cooking on 3 burners Do e tjetë kënga e pare Orës 4 Pas lajmeve Pas lajmeve, pa po. Ata për po mendoja Sa t'i gjova t'ja Djeti gjova njën qëtë bukur Nuk e di nëse e ke t'i gjovar në një herë t'i këtë Kotë, me që kemi njën t'y minuta ko Mdo shtë në delë sa për të ashtu hmm. uh, përqe, më, Kjo t'i t'i një djëj turk Mendoj un Si e da e men Mahmut Orhan. Po se ka, po se ka ndju. Mahmut Orhan. Unë kam, unë kam ndriën në Çipri madje këtu. Ti ke qenë në Çipri? Po një ditë një rit fare. Po se një, unë mëmbro me një. Është si mirë, shumë i mirë. Jas zakonisht i mirë. Kishte një këngë që quhej Fil. Më njeh gjordë Fil. Nga Gjermani, turkesh, gjithë albani. U, edhe mira edhe ajo. ULTRA MUSIC SOUND MAHMUD ORAN Kjo qëhet Sena Sener Kjo modelja që... Po më qivë shumë... Edhe video që e bukur se... Ka marrë të vëndet e bukurat të Stambolit E a ja këtu ishte? Pa ka dhe ato violinat a la turka Ka ka fut pak mot tida Nga shur me këta, do t'i përtjelim tek Orgesa zaimi, është ajo që do t'nbaj programin në radion Klab FM, në bas nesh, në bas lajmive të orës djetë me i jonën, është uh, Orgesa sot, australiani, australiani si top 5 edhe shumë informacione tjera nga kinemaja, muzika, filmat, koncertet, që t'jita bashkë në Music Box nga orës djetë dherin me zditë me Orgesën, gansë në roses e mbyllin mërso Switcha, dhe vë majnë hiti tyre i... Përbotshëm Në julën Nëndë dhe peste gjashë fundi aftën barë të gjithëve Fundi aftën barë Dë gjohemi e shihemi të, të hënën Të hënën Ciao. Pese oh, Pese të hënën